El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. ara sí, comencem amb els continguts de cinema i televisió. Avui ens acompanyen el Carles Martínez, Bona, bon dia, benvingut. Bon dia, Ignasi. I també la Sara, que s'ha quedat, la Sara Cruz, eh, per, eh, que ens parlarà sobretot dels Premis Hàping, on va assistir ahir. Sara, bon dia. Molt bon, bon dia. El Carles també hi va ser, com també la Montse Brós, que avui no pot acompanyar-nos, perquè em sembla que a nivell de tota la gestió de telespectadors associats a Catalunya té molta feina, oi? Sí, sí, la Montse crec que ho està passant una mica malament. Eh? <ríe> Rebent trucades i gestionant tot el que és del la post gala Eh, de, sí. dels Premis, perquè realment ara deuen estar bé, eh, assatjant el tag de trucades. De tota manera, és, és un, un passar-ho malament relatiu. No? És com l'altra sí. cara d'una feina molt maca. No? Entre Aquesta. cometes. Bé, i els Premis Zapping. Voleu comentar alguna cosa abans de, de parlar-ne després? A, a, va... a veure, jo destacaria la bona organització que va haver, no? O sigui, el que em va semblar més... el que em va semblar millor va ser... Va, hi va haver, a part, a part de molta complicitat entre els presentadors, que van ser la Montse Busquets i el Xavi Díaz, Eh, jo crec que va ser un espectacle molt, molt ben combinat, és a dir, va haver, tot va començar amb una actuació de De, de Pàramo, que és, és una noi que toca al piano, i, i doncs, doncs va, va començar, no? el plat fort va ser una mica, i després, doncs, això, molt bona combinació, molta, molta complicitat entre els presentadors, i també, doncs, jo crec que va estar molt ben organitzat, també hi va haver un espectacle amb, amb làser. No? Doncs per, per anar amenitzant una miqueta i que no fos tan passat com potser altres... altres... Gales d'acord. Gales, exacte. exacte. Sí. Recorrem que els Premis Zapping són un reconeixement corresponent a l'any anterior, en aquest cas al 2011, per aquells programes de televisió, presentadors, equips, sèries, que, que millor han fet la feina, no? diguéssim. Sí, el que es valora principalment és això, la, la televisió de qualitat. No? Eh, és una mica un... El que ofereix, el que podem dir que ofereix en aquests premis, és l'alternativa sana a tot el que seria la telecombraria i la televisió que no arriba dim alss als mínims. No? i per això s'ha de defensar- a de defensar aquest, eh, aquest certamen i donar-lo a conèixer perquè la funció i la missió que té és importantíssima avui en dia. Els ja. Premis Uping. I suposo que pel que vas veure tu, Sara, i també tu, Carles, al eh, Palau de Congressos de Barcelona, la Diagonal, estava ple... Molt ple, sí, sí, sí eh... estava... Bé, de fet, només hi havia seients lliures a la, a la zona de premsa, que és on estàvem nosaltres, potser perquè els molts mitjans de comunicació eren, eren televisius i llavors estaven doncs, a, la, a la zona de càmeres, però bé, estava tot bastant ple i això, no? jo destacaria la bona organització que va haver, tant, tant a nivell de premsa com també doncs, a l'hora de de, de, doncs, de la en que iba a asistir doncs bé, després, en tot cas, repassarem... Entrarem a fons. Sobretot amb tu, Carles, perquè a més et tens material sonor eh, del que vas seguir ahir. Vinc, agrada... vinc preparat, Ignat. Ens agrada sí, sí. retenir una mica a la Sara perquè ens expliqués també la seva vivència, perquè sí. la Sara se n'ha d'anar a preparar l'informatiu de les 10, acabar-lo de, Acabar de preparar. Però gràcies per, per haver-nos explicat la teva vivència, com la de molt molta gent escolta. Alguns van guanyar entrades perquè hem anat donant entrades. I... Sí, sí, realment, eh, jo, jo vaig trobar molta gent de la meva universitat i d'altres llocs, vull dir que està molt bé que és posin a disposició entrades per, per anar-hi perquè és, que és, és una cita que, que la persona que li interessa la televisió de qualitat no s'hauria de perdre. Donc, després d'aquest primer aperitiu sobre els Premis Zapping que es van lliurar ahir, Premis eh, a la millor televisió de l'any 2011, organitzada per l'Associació de Telespectadors de Catalunya, el TAC, eh, ara entrem en les estrenes cinematogràfiques i després, doncs, si et sembla, Carles, eh, entrarem a fons. Entrem a la informació i entrem a fons. Eh, mentrestant saludem el Ramon Castelló, que també és aquí amb nosaltres per comentar la jugada de tot plegar Home, bon, tal? Dia. bon dia de nou. Bé, bon dia, Ramon, bon dia. Comeencem les estrenes cinematogràfiques i comencem amb una pel·lícula nord-americana. Eh, es diu Contraband. Carles, és de les de sempre o no? Bona pregunta. Bona pregunta sí és detà de sempre però tan saval. Eh? Perquè si gaudíem al cinema entre moltes coses, es vol dir gaudir de l'acció frenètica i ben filmada, amb contrabant jo crec que esteu servits explosions, trets, cops, un sagrest i el típic tòpic heroi de Hollywood amb la cara, per cert, de l'actor Mark Wahlberg que ha de salvar a la seva família voleu repetir menú d'acció comercial? us sembla? home, ja sí, doncs, sí, sí doncs aquí teniu una bona ració ¿tienes algo para mí? eras un contrabandista de la leche, tío lástima que no le contagiaras tu arte a l'idiota de tu cuñadito ¿qué ha pasado a mí? llevaba un paquete nos acordaron y tuve que tirarlo la tiró así que está endeudado conoces las reglas ya sabes lo que va a pasar si no me pagáis si no devuelve el dinero vendrán a por nosotros no quiero tener que ir a verte a la cárcel Doncs un argument, com el de sempre, el de la sí. pel·lícula Contrabant, cosa que no sobta, ja que ens trobem, Carles, davant un altre remake de Hollywood. En efecte, Ignasi, Contrabant és la versió americana d'una pel·lícula islandesa que es diu Reykjavik Rotterdam, que anava del mateix, però aquest cop, què passa? Que trobem més pressupost. Contrabant es centra en Chris Farraday, que és un home que deixa el món de la delinqüència, però quan el seu cunyat fica el nas en un assumpte de drogues, es veurà obligat a tornar a fer allò que millor sap. Que què és? Doncs el contraband. Eh? Pagar el contraband, tot aquest tema de eh, trepitxers entre cometes, eh? en un llenguatge sí. així de bar. Doncs bé, eh, haurà de pagar el deute al seu cunyat, però aquest cop les coses no surten com esperava, ja que haurà de fer front a una xarxa criminal de narcotraficants, de policies... Vaja, tothom es posa en contra, no? Eh, I haurà de salvar a la seva família. És dir, típica història, de sempre. La recomanes, tot i que aquesta pel·lícula desprengui aquesta sensació de déjà vu? Sí, sí. Jo, jo bueno, no sé vosaltres, jo sempre gaudeixo amb aquest tipus de cinema. A vosaltres agrada, no? Dius, és la història sempre. Sí, però és que eh, la veiem repetida, però segueix agradant-nos, almenys a mi. Sí, home, sempre no? una mica de... Està bé, està bé. Aquest, per passar l'estona. Sí, sí, és el que t'anava a dir, no? Potser... A mi pagar una entrada per pel·lícules així em costa, però, però vaja, sí que són atractives i per distreure't i per abadir-te una mica sempre estan bé. És així per veure a casa, sí, sí. Mm. Doncs bé, eh, recomanada queda. La primera pel·lícula de les estrenes d'avui, Contraband, queda ja explicada, comentada i... Recomanada. Ah, exactament. I criticada sí cal, però en aquest cas la crítica sí. és positiva. Sí, eh? és a dir, crec que aquí podríem estalviar-nos l'esperit crític de dir, anem a... No, no, no, buscar-li les passigolles No cal. Bé, també ens arriba una pel·lícula anglesa en aquest cas, que va estar nominada als Premis BAFTA i uh -huh. als Globus d'Or, també a Cannes Tenemos que hablar de Kevin. Sí, aquesta forma part del segon sac de produccions que no es van dur cap premi en els recents... Eh, bé, les, les recents gales, eh, però no és una mala pel·lícula, eh? no és una mala pel·lícula. Eh? Tenemos que Hablar de Kevin està dirigida per Lynn Ramsay i protagonitzada per Tilda Swinton que aquí fa, deixem me que us digui, un paperàs, una gran interpretació. La història és un thriller psicològic que ja us dic, fa rissar una mica el pèl. Cinema d'imatges retorçades, són sofisticats i que conta com dic amb una Swinton ambigua, malaltissa, que jo crec és el millor de la pel·lícula. Que te acostumbres a algo no significa que te guste. Tú estás acostumbrada a mí. Te levantas y ves la tele. Te metes en el coche y escuchas la radio. Te quiero, hijo. Ni, ni, ni, ni. Y vas al trabajo o a clase. Pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las 6. Kevin y yo estamos jugando secuestros de Navidad. ¿Sabe dónde va a pasar la vida eterna? Iré directa al infierno. Porque en realidad no está ocurriendo nada tracta aquesta pel·lícula. Bueno, Entenem, que ja tinc por, eh? De Deixa'm dir que ja sí, sí. estic una Estem... mica... Hem transmès els un de sensació aquella. que no sé si els convidarà a veure-la o a no veure-la. Sí, aquestes és de, per passar-ho malament. Eh? Ja, ja ho heu sí, vist, sí, no, eh? no, que, que, que, que també es ven i també agrada. Eh? El cinema, molts cops, eh, és per passar-ho malament, però és que hi ha gent que, que gaudeix moltíssim. No sé, per cert, si són sofisticats era l'adjectiu més convenient. Eh, però ja dic eh, el que més em va cridar d'aquesta pel·lícula el que més em va cridar l'atenció va ser això l'ús dels sons, no sé si ara ho heu vist una mica al home, sofisticats, no sé, jo d'inici semblava la matança del porc directament sí, sí. Eh? Sí, sí. Amb, amb sí. els primers sí. crits ens han impressionat sí. eh? crits, és, és, mal. és un dels forts de la pel·lícula l'ús del so bé, de què tracta? doncs tracta d'una un, dona que, que viu molt bé en un principi viu molt feliç amb ella mateixa és autora de guies de viatge, és eh, mare de família. Què passa? Que al dia en què es queda embarassada, el seu marit comença a comportar-se d'una manera molt estranya. La Eva, que és aquesta noia, la, la protagonista, eh, és, la seva maternitat és controlada pel seu marit i aquest li prohibeix de tots els plaers. És una cosa una mica estranya. No? Eh, quan neix el fill, aquest fill es veu que és com... Eh, no sé si heu vist la profecia... Aquella pel·lícula de... El nen és el terror, el nen comportat... Sí, la de Damián i tal, no? Doncs aquesta pel·lícula, tenemos que hablar de Kevin, agafaria una mica, arrastraria una mica que té la profecia claro, del 70. Se, se n'estan fent moltes d'aquesta. És que tinc la sensació que, que estem en una moda, eh, d'això, no? Totalment, sí, sí. Totalment, no? Doncs, Això eh? no para, és com no sé. la també, <laughs> és el mateix. Carles, ja ens has donat alguna pista, però és recomanable? Doncs la Aquí no és com l'altra, eh? és a dir, jo crec que li falta ganxo, eh? li falta alguna cosa urpa, eh? no acaba d'enganxar aquesta pel·lícula, però vaja, es deixa veure, eh? Tenem que hablar de Kevin correcta, doncs és la segona estrena cinematogràfica que hem, que hem presentat avui. Quan passen ja dos minuts de tres quarts de deu, anem a la tercera. Tan forte, tan cerca, és una altra pel·lícula que cal destacar, també nord-americana, i que toca un tema sensible que ha marcat la societat contemporània. Sí, si sí, sí, toca un tema sensible, ara diré quin és. Eh, ens arriba una altra pel·lícula, Yankee, sobre què? Sobre l'atemptat de les torres bessones. És a dir, es torna a ficar una mica el no el dit a la llaga, però es tornen a tocar temes que jo crec que no cal eh, tornar a portar al cinema. Uns temes tan coneguts i tan sí. impactants, no? i també hi ha que s'han vist a la gran pantalla a World Trade Center, que és una pel·lícula sincerament innecessària, i hi ha una altra que es diu United 93, que està molt bé, que és, a més una pel·lícula rítmica, que és, és interessant, i hi ha una altra que es diu recuerda que es fa un, una al·lusió també a, a l'atemptat de les torres bessones. Aquí, ha Tan fuerte, tan cerca home, doncs que és típica història d'amor d'adolescents que reserva un final això amb, amb relació de 11 s és pel·lícula ja dic, sentimentalista, empallagosa etc etc etc. Mi padre decía que yo tenía un don para ver el mundo que yo era diferente Jugábamos a un juego que me encantaba a las expediciones de reconocimiento Me dijo que consiguiera algo de cada una de las décadas del siglo XX Ya tengo algo de cada década ¿Ya? Me dejas de piedra ¿qué echas de menos de él? echo de menos su voz su voz diciéndome que me quiere ¿y yo? cuando murió encontré esta llave en el vestidor de mi padre ¿cómo puedo encontrar lo que abre? ¿por qué la guardaba mi padre? ya te he dicho que yo no sé nada de tu padre que encontraras lo que abre esa llave sería un milagro ¿qué abre? decía que no se puede tener miedo. A veces tenemos que enfrentarnos a nuestros temores inventava el Carles Martínez abans. Oscar Shell, un nen precoç de 9 anys, és inventor, i dissenyador de joies, astrofísic i pacifista, i després de la mort del seu pare en els atemptats de l'11 de setembre de 2001, uh -huh. troba un misteriós sobre amb una clau i comença a buscar el pany d'aquella clau que pot obrir. És el contrapunt a la invenció d'Hugo. La invenció d'Hugo, l'heu vist? No, no. És una recomanació. Eh? Aquesta... Eh, avui estem amb... però, estàs en eh? mi... no. minoria. No, bueno, però... <laughs> és que la, la gent diu, ah, bueno, aquesta de, de crius, de petits... No, no, és una bona pel·lícula. És la part... Eh, el, el perfecte seria la invenció de Hugo i el, el contrapunt, com he dit, seria aquesta tan fuerte, tan cerca les dues pel·lícules de nens que van a buscar alguna cosa que porta molt eh, dins seu, però ja dic que aquí és, és molt empallagosa eh? de tota manera, algun aspecte positiu que ens faci recomanable el repartiment està Max Bonsido, sempre promet aquest home i després la música la música sí, m'ha agradat molt eh? a mi, a mi el, he de dir que el tràiler de la mateixa manera que el d'abans m'ha fet veure clarament que no hi tenia que anar aquest, <laughs> em anava a pensar mira, no, el Carles no l'ha deixat bé però entre la musiqueta i tal el tràiler estava ben fet en canviar les vibracions sí, en aquest cas sí. aquí ens ho venen bé. Sí. bé i tanquem el bloc de cinema dient que també s'estrenen avui Les males hierbes d'Alen Resner pels cinèfils, aquesta ah, molt sobretot bé. molt bé, molt bé Eh, no the, de, the Devil Inside i també La muntanya Russa, doncs, aquestes pel·lícules, juntament amb les tres que hem presentat i hem comentat més. Avui la secció de Cinema i Televisió amb Carles Martínez i amb Ramon Castelló amb la col·laboració de telespectadors Associats de Catalunya, el TAC, com sempre, una entitat que cada any organitza els Premis Zapping i ahir va ser el lliurament d'aquests premis. Comencem, expliquen-se Carles, com va ser la 17a edició d'aquests guardons celebrada ahir a Barcelona. No, no, jo dic la travessa de déu nhi eh? No, no, deixo aquí, tampoc, no... Què vols dir, què vols dir? Bueno, que a vegades esports no sempre encertem el que passarà, però canvia a la travessa de televisió dels Premis Amic, déu ara que t'ho expliqui. Quan repassi el Carles als sí. Premis, després diràs allò sí. que vas encertar sí. a Va, televisió. Veu fer una, una quiniela, una sí, porreta. Sí, és, és I els remors que em cuidem a estar. Do, eh? -do, sí. sí. Bueno, aviam, aviam si No, no, ja, ja, ja... Digues, digues. Bé, jo començaré així resumint-vos... Eh, resumint per, per cert, estem escoltant una de les cançons que comentava abans la Sara. Eh, que és que de, de, eh? de Paramo, és un DJ, un, DJ, un xicot jove que és eh, de jockey, d'aquests de discoteca i que toca al piano com podem, ve com podem veure eh, és molt estrafolari, jo us diré per què perquè porta un patinat com de llongueres eh, i unes ulleres de pasta d'un groc fluorescent Eh? Imagineu-vos, a eh? l'escenari, al piano de color rosa, per cert. Matinat Llongueres vols dir... Sí, sí, eh? bon, aquests tí, extremats, tí, tí, podríem tí, tí, dir. Tinc una mica, de l'Espanyol. En efecte, Mol, comparació. Tinc vaja. Doncs eh, la cosa aniria una mica perquè aquí, I, i clar, cridava l'atenció, no? Perquè, a més, la música que tocava era una barreja de música clàssica i de temes eh, de música house, saps, eh? aquesta de, eh, electrònica de, de discoteca, mm -hmm. i va estar molt bé, és a dir, va, li va donar un punt a la gala molt interessant. Però bé, anem a parlar del, del, del més important, que és, eh, jo si us hagués de resumir la nit d'ahir una paraula, us diria que va ser una nit combinada, uh -huh. o sigui, va ser una, com una amalgama, una barreja de coses, totes elles molt interessants. Eh, la nit del zapping no només va reunir personatges importants del món televisiu, sinó que l'acompanyament audiovisual, aquest de Pàramo, que estem sentint tot això, eh, també van sumar molts punts a aquest espectacle i el van fer una cosa molt interessant. Eh, tot tot això, això sota un objectiu claríssim que quin és? Reconèixer i premiar els productes televisius de qualitat, que enriqueixen a la societat i que ofereixen al ciutadà la possibilitat d'informar-se i d'entretenir-se com Déu mar. És a dir, podríem dir que el Zapping, com cada any, van destacar tot el que és aquesta alternativa sana a la televisió de mala qualitat. I la televisió va ser òbviament la gran protagonista. Òbviament. òbviament. El Zapping van celebrar, per ser a l'Auditori del Palau de Congressos, com dèiem abans, allà al costat de la zona universitària. El van presentar Montse Busquets a TeleDeporte i l'humorístic Xavi Díaz, que porta la veu del Zigazaga. Doncs els guanyadors eh, que podríem dir més importants, quins van ser? Doncs, eh, bé, jo m'atreviria a dedicar a tots. Tots, tots. Per què? Doncs perquè la majoria optaven, el Zapping, eh, eren persones que pensen i que creuen a la bona televisió. I això s'ha de reconèixer encara que no guanyen, no creus? I tant. I doncs... Són coses que s'han de tenir en compte. Repassem breument quins han estat en les diferents categories els guanyadors. Anem, anem al gra. El zapping a millor videojoc infantil va anar per Jerónimo Stilton, de l'empresa Sony. El zapping a millor iniciativa d'internet el va rebre una pàgina web protectora d'infants, que es diu Protégeles. A millor presentador o presentadora se'l l'home del temps més autòcton, en Tomàs Molina, que també està al capdavant del programa Espai Terra. I l'estatueta millor programa local, el Beguenyaulot TV, per un documental que narra la trajectòria del director general d'una ONG. Es diu El somriure de Jaume Senyorete. Ens queden quatre categories. Millor actualitat informativa, millor programa cultural, millor anunci i també la sèrie millor endavant. Doncs, doncs mira, actualitat informativa, el Talediradi de la U. Millor programa cultural i millor videojoc dos coses ben peculiars. Per una banda, Operant Texans, molt bon programa. Sí, Estem... jo vaig defensar la setmana passada. Tot. Molt bo, uh -huh. claríssim. Molt didàctic, a més. I per altra banda, millor videojoc Super Mario Land 3D, que sembla que el Mario... No mors. Clar, sí, eh? el Tetris. Hi coses que... Sempre estan allà. Després, a Millón, un sí, doncs, el de La Caixa, eh? el de Tu eres la, la estrella, i Millo actors de ficció, Eduardo Noriega i Ángela Molina. I la sèrie Polseres Vermelles, d'Albert Espinosa. Que va atrap... guanyar efecte, també. Barret I Atrapa un, un milió de Carlos Sobera, que també hi va ser, no? A la també. Ah, aquí vam dir-ho, que doni sí. el programa, Atrapa un milió i presentador, que també hi optava Carlos Sobera, doncs, que li donava Molina i així ho repartia. Sobera, per cert, que va fer un show allà de por. Sí. <ríe> Premi, doncs, de, del primer cafè per al Ramon, sí, home, que sí. va encertar. Estic que no s'hi ha jugat no, res, no, bé, bé, no, no eh? juguem res, molt però... Bé, no. bé, ens queden només dos minuts, Carles, perquè ens ofereixis algun document sonor, del, sonor sí, de, de la sí, Gala d'ahir. Sí, sí, sí. Eh, crec que, bé, el Sàping és una cita amb la cultura, amb els contemporanis, i no només crec que cal que ho diguem nosaltres, sinó també els que hi van estar allà. Per exemple, Maria Casado, que ens ho va demostrar d'aquesta manera. Doncs mira per mi la qualitat és una televisió feta primer eh, amb una estada professional. Eh, en la què trobar totes les veus és a dir una televisió plural, una televisió potent, independent i sobretot crec que el més important que sigui competitiva. Després, per altra banda, en José Maria Guerra, president de Teleespectadors d'Associats de Catalunya, sí. que és l'associació que fa possible els Premis APENG. Guerra va resumir molt bé que la tasca necessària d'aquesta organització. Treballem amb els professionals dels mitjans per conscienciar-los, efectivament, que ells poden fer treballs de qualitat. No? Això va ser, ara avui dia, sona una mica... Eh, fora de lloc, no? però és que fa uns quants anys això era una novetat, la gent no s'ho creia o sigui, eh, pensem amb una gran quantitat de funcionaris ficats tots dintre de la televisió espanyola escolta'm, no es, no es creien que podien fer qualitat no ho sabien, eh? i això els hi vam anar dient i s'ho han anar creient, i això eh, avui dia és palpable eh? i després l'altre àmbit amb el que estem lluitant i amb el que lluitem és amb, amb treballar amb els usuaris ajudar als pares i els usuaris a formar la nostra manera d'utilitzar els mitjans audiovisuals per poder-ne treure profit i per, per contribuir a la millora de tot això. Ha estat la 17a edició dels Premis Zapping, uns guardons ja molt consolidats. Molt acabar. consolidats, i després que eh, se'n va fer més curt que els Oscar que els Globus d'Or. O sigui, crec que són millors perquè són més comprimits i perquè estan ben fets. Eh? És a dir, amb espectacles, números... Va venir un il·lusionista, també. O sigui, una, una gala interessant. Doncs felicitats al TAC per l'organització d'aquesta gala, que hem comentat avui amb Ramon Castelló abans, amb la Sara Cruyff també, i amb Carles Martínez Fins la propera, bon dia. Bon, bon cap de setmana. Vinga, bon dia, fins ara. Ràdio Estel.